negyedik rész. Az auróra. A vén főnök. Kelden Amadíró sem volt beoltva az emlékezett emberi gyötrelmei ellen. Valójában még jobban ki volt szolgáltatva ezeknek másoknál. Az ő esetében, ráadásul az emlékek tartóságát még kínzóbbá tette a hozzájuk kapcsolódó tehetetlen dű és frusztráció. Húsz évtizeddel korábban olyan jól alakultak az ügyei. Ő volt a Robotikai Intézet alapító vezetője, persze valójában máig is az maradt, és egy mámoros pillanatig úgy tűnt neki, semmi sem tarthatja vissza a tanács fölötti teljes uralom megszerzésétől. Legyőzheti esküt ellenségét Hán Fasztorf doktort, maga tehetetlen ellenzéki szerepbe kényszerítve őt. Ha sikerült volna, ó, sikerült volna, mennyire szeretett volna megszabadulni ettől a gondolattól, és az mégis milyen makacsul visszavisszatért, mintha nem okozott volna neki máris éppen elég keserűséget és kétségbeesést. Ha akkor ő győzedelmeskedik, a föld megmarad elszigeteltségében, magányában, neki pedig gondja lett volna rá, hogy hanyatlásnak induljon, leépüljön, és végül beleolvadjon a semmibe. Miért is ne? Egy fertőzött és túlnépesedett világ rövid életű népe jobb is, ha kipusztul. Százszor jobb nekik maguknak is az elmúlás, mint az az életforma, amelybe belekényszerítették magukat és akkor a nyugodt és biztonságos világok akadálytalanul terjeszkedhetnének tovább. Fasztorf pojton arról panaszkodott, hogy az űrlakók túl hosszú ideig élnek, és a robotjaik által nyújtott kényelmük közepette alkalmatlanná váltak az úttörők szerepére, de ő Amadiro könnyűszerrel bebizonyíthatta volna a tévedését. Slám mégis Fasztorf kerekedett felül. Biztosnak látszó veresége pillanatában, valami hihetetlen, elképzelhetetlen módon úgy szólván belemarkolt a semmibe, és megragadta, valahonnét az ürességből előrántotta saját győzelmét. Persze ott volt mellette az a földi féreg, az a bizonyos ilájbéli. béli. Amadíró egyébként kínzó emlékezete, azonban mindig beleütközött abba a földi emberbe, és visszapattant róla. Képtelen volt felidézni azt az arcot, a hozzátartozó hangot, visszaemlékezni a tetteire. A puszta neve is elég volt. Húsz évtized sem volt elegendő az iránta táplált gyűlöletének, az általa okozott fájdalomnak, akár egy jottányi csökkentésére. És mi alatt fastolf állt a politikai mezőny élén, az a nyomorult földi ember elillanhatott romlott bolygójáról, és társaival sorra alapíthatta egyik világot a másik után. A föld haladásának forgószele elkábította, és dermed bénúságba kényszerítette az űrlakókat. Hányszor fordult amadíró a tanácshoz, bizonygatva, hogy a galaxis kicsúszik az űrlakók újai közül, hogy az auróra vaksin szemléli, amint az az alja népség sorra szállja meg a világokat, és a kábultság minden egyes éve csak egyre jobban megtöri az űrlakók szellemét. – Ébredjetek föl végre! – kiáltozta. – Ébredjetek! – Nézzétek, hogyan szaporodnak, hogyan sokasodnak a telepes világok! Mire vártok hát, hogy végül a torkotoknak essenek? És Fasztóv mindig megfelelt neki azon a kábító, altató hangján, mire az auróraiak és a többi űrlakók, akik még akkor is elfogadták az auróra vezető szerepét, amikor az nem is tartott igényt rá, rendre meghátráltak, és újra elmerültek szendergésükben. A nyilvánvaló tények látszólag semmilyen hatással nem voltak rájuk. A valóság, a számok, az évtizedről évtizedre romló helyzet nem rázta fel őket. Hát hogyan lehetséges ez? Ilyen következetesen vágja képükbe az igazságot, minden jóslata előbb-utóbb beteljesedik, és mégis látnia kell, amint a túlnyomó többség birkanyájként halad Fasthof nyomában. Hogyan lehetséges, hogy bár fáztolf maga is tapasztalhatta, miként bizonyosodik be minden állításának ostobasága mégsem enged korlátolt politikájából. Még csak nem is ragaszkodik makacsul a hibáihoz, hanem egyszerűen tudomást sem vett róluk. Ha amadíró hajlamos lett volna a fantáziálásra, bizonyára valamilyen varázslatra, apatikus elbűvöltségre gyanakszik, amely elborította az összes űrlakóvilágot, akkor biztosan arra gondol, hogy valahol valaki különös varázserejével képes a különben tevékeny elmék elbódítására, a rendesen éles szemek elhomályosítására. Gyötrelmeinek betetőzéseképpen az emberek még sajnálták is Fasztóf doktort, amiért a végső győzelem híján kellett meghalnia. Győzelem híján, mondogatták, mivel az űrlakóknak nem sikerült újabb világokat meghódítaniuk. Hiszen év Fasztóf politikája tartotta vissza tőle őket. Ugyan milyen jogon tekinthette volna mindez saját kudarcának? Mi lett volna, ha ő is, akárcsak Amadiro, mindig látja és ki is mondja az igazságot, és mégsem képes az űrlakókat, elég űrlakót, maga mögé állítani? Hányszor gondolt rá, hogy magának a galaxisnak is jobb lenne talán, ha elnéptelenedne, mintsem, hogy ilyen népség hatalmába kerüljön? Ha valami varázserővel bírna a föld elpusztítására, Eli béli világának megsemmisítésére, mondjuk egy fejbólintással. Milyen boldogan megtenni? Az ilyen álmodozások azonban csak még inkább kihangsúlyozzák a kudarcát. Ezért kétségbeesésében néha szerette volna az egész harcot föladni, a halálát siettetni, már ha a robotjai ezt megengedték volna. És egyszer csak eljött a pillanat, amikor markába kaparinthatta a föld elpusztításának eszközét – mi több saját akarata ellenére erőltették rá ezt a lehetőséget. Az eset úgy háromnegyed évtizeddel ezelőtt következett be, amikor erőször jelent meg nála levoár Mandamus. Emlékek Háromnegyed évtizeddel ezelőtt a Madiro felnézett a dolgozó szobájába belépő Málon Sikisre. Biztosan jelezte érkezését, és joga volt bejönni, ha a jelzést nem viszonozták is. Amadíró felsóhajtott és letette kis kézi számítógépét. Szikisz a jobb keze volt, egészen az intézet megalapítása óta. Itt öregedett meg az ő szolgálatában. Nem volt ebben semmi durván szembeötlő, éppen csak a csöndes leépülés légkören lebegett körülötte. Az orra, mintha egy hajszárnyival ferdében állna, mint régen. Amadiró megdörgölte saját, mimiképp túlméretezett órát, és elgondolkodott rajta, milyen kellemetlen az őt is körüllengő lassú lebomlás levegője. Termete valaha 195 cm volt, még űrlakókhoz képest is tekintélyes magasság. Még most is olyan száfa egyenes volt a tartása, mint valaha. De mégis, amikor a napokban megméreckedett, képtelen volt 193 cm magasabbra kihúzni magát. Talán ő is lassaskán összemegy, zsugorodik, elsorvad. Elhesegette magától ezeket a gondolatokat, a puszta méreteknél biztosabb jelét a hanyatlásnak és az érkezőhöz fordult. Mi van, Málom? Málom korszerű és csillogó felületű személyi robotja hűségesen totyogott a nyomába. Ez is az öregedéssel ha valaki a saját testét már képtelen fiatalosan tartani, még mindig vásárolhat magának egy új, fiatal robotot. Amadiro szillárdan eltökélte, hogy sohasem vesz magának fiatal robotot, nehogy így kitegye magát a fiatalabbak gúnyolódásának, különösen, mivel a nála nyolc évtizeddel idősebb Fasztorf sem tenne ilyet soha. – Már megint ez a Mandamus főnök? – jelentette az érkező. – Mandamus. Aki folyton a fogadásért kuncsorog. Amadiró elgondolkodott egy pillanatig. Ja, az az idióta, annak a szoláriai nőszemének a leszármazottja. Igen, főnök. Nos, most sem óhajtom fogadni. Hát még mindig nem hoztad a tudomására, Málun. De Dehogy nem, nagyon is. De megkért, hogy adjam át ezt a följegyzést. Akkor biztosan fogadod őt. Nem hinném, Málun. Mormolta Amadíró kimérten. Mi van abban az üzenetben? Nem értem, főnök, nem galaktikus nyelven íródott. Akkor én miért érteném jobban nálad? Nem tudom, de ő minden esetre ragaszkodik hozzá, hogy adjam át. Ha megnézed, főnök, és úgy döntesz felőle, már is megyek, és elküldöm megint. Na, akkor hadd mondta mondta Amadíró a fejét csóválva, utálkozva pillantott a cédulára. A következő szavak álltak rajta. Ceternum cenzeo carhaginem esse delendam. Adíró elolvasta, felpillantott Málon arcára, majd ismét vissza az írásra. Biztosan megnézted, ha egyszer tudod, hogy nem galaktikus nyelven írták. Nem kérdezted meg tőle, mit jelent? De, igen, főnök. Csak annyit mondod, hogy latinul van, és ettől nem lettem okosabb. Ez az alak nagyon eltökélt, Kijelentette, kész egész nap várakozni, még végre elolvasod. És külsőleg milyen az illető? Vékony, komoly, humora alig hava, magas, de nálad azért alacsonyabb. A szeme átható, mélyen ülő, a szája keskeny. Mennyi idős? A bőre szerint olyan négy évtizedesnek nézem, nagyon fiatal. Nos, akkor tegyünk némi engedményt a fiatalságnak. Küld be! Szikisz meglepetnek látszott. Hát, mégis csak fogadod? Éppen most mondtam, vagy nem? Küld be! A fiatalember csak nem menett lépésbe vonult be a helységbe. Merev tartással megállt az asztal előtt. Köszönöm, uram, hogy beleegyezett a fogadásomba! Megengedi a robotjaim jelenlétét is? Amadiró felvonta a szemöldökét. A látásuk örömömre szolgál. Ön is megengedi, hogy az enyémek velem maradjanak? Már sok éve senki nem hallotta ezt a régi formális kérdést a robotokról. A jó öreg szokások lassan feledésbe merülő részéhez tartozott, hasonlóan a megszokott udvariassági előírásokhoz, amint egyre természetesebbé vált, hogy a személyi robotok a gazdájuk elválaszthatatlan részét képezik. Igen, uram! válaszolta Mandamus, miközben két robotja belépett a nyomába. Addig nem tették meg, míg engedélyt nem kaptak rá, állapította meg magában Amadíro. Teljesen új darabok voltak, szemmel láthatóan hatékonyak, és külsejük alapján is remek művek. Saját tervezése, Mandamus. Általában különös értéket képviselt, ha a robotokat saját gazdájuk tervezte. Természetesen, uram! Ezek szerint robot szakértő? Igen, uram. Tudományos fokozatomat az Éosz Egyetemen szereztem. A mestere tehát nem dr. Fasztov irányítása mellett, uram. Dr. Makelnik volt a vezetőm. Ó, de az intézetnek nem tagja. Jelentkezési kérelmemet már beadtam, uram. Értem. Amadíró a papírjait rendezgette íróasztalán, és feltekintés nélkül váratlanul megkérdezte. Hol tanult latinul? Beszéd vagy folyékony olvasás szintjén nem tudok latinul, de ahhoz eléggé, hogy ismerjem ezt az idézetet, valamint az eredetét is. Ez is tiszteletre méltó. Hogyan tetszett erre a tudásra? Nem fordíthatom minden pillanatomat a robotikára, uram. Ezért akad némi oldalirányú érdeklődésem is. Többek között a planetológia, főként a föld bolygó vonatkozásában. Ez vezetett a föld történelmének és kultúrájának kutatására. Ez nem valami népszerű tudományág az űrlakók között? Nem, uram, és ez elég nagy hiba. Az embernek illik ismerni az ellenségeit, amit ön is ismeri, uram. Amint én is, igen, uram, gondolom sok szempontból ismeri a földet, és et éren sokkal többet tud nálam, hiszen jóval hosszabb ideje tanulmányozza a tárgyat, mint én. Ezt honnan tudja? Igyekeztem mindent megtudni őről uram, amit csak lehet. Talán, mivel én is egyike vagyok az ellenségeinek. Nem, uram, inkább azért, mert szeretném a szövetséges tenni. A szövetséges tenni? Ezek szerint hasznot óhajt húzni belőlem? Nem érzi ezt némi kép arcátlanságnak? Nem, uram, mivel biztos vagyok benne, hogy szívesen lesz majd a szövetségese. Amadíró rámerett. Nekem mégis úgy tűnik, hogy ez kicsit több is egyszerű arcátlanságnál. Mondja, érti egyáltalán ezt az orromaládugott idézetet? Igen, uram. Akkor fordítsa le hétköznapi galaktikus nyelvre. Azt jelenti, azt tanácsolom, Kártágót el kell pusztítani. És ez az önvéleménye szerint mit jelent? Marcus Portius Kától mondta, az ókori föld egyik politikai egységének, a római köztársaságnak a szenátora. Róma legyőzte fő ellenfelét Kártágót, de nem rombolta le teljesen. Kától szerint Róma, Kártágó teljes elpusztításáig nem lehet igazán biztonságban, és végül az ellenség megsemmisítése be is következett. De mit számít nekünk, Kártágó, fiatalember? Léteznek bizonyos párhuzamok, uram. Melyek szerint? Az űrlakó világoknak is megvan a legfőbb ellensége, amelyet szerintem el kell pusztítanunk. Nevezze meg ezt az ellenséget! A Föld nevű bolygó az uram! És ön azt kívánja, hogy én egy ilyen hadjáratban legyek a szövetségese? Ráadásul úgy véli, hogy erre boldogan és lelkesen vállalkozom? De mondja csak, doktor Mandamus, mikor javasoltam én nagyszámú beszéden, bármelyikében vagy írásaimban a Föld elpusztítását? Nem azért jöttem ide, hogy bármi olyasmibe belerángassam önt, ami ön ellen felhasználható. Nem dr. Fasztóf vagy híveinek bármelyike küldött. Nem is tartozom a hívei közé, és nem is szándékozom befolyásolni az ön gondolatait. Csupán a saját elképzelésemet szeretném felvázolni. Szerintem pedig a földet meg kell semmisíteni. És miként javasolja a föld megsemmisítését? Dobjunk le rá atombombákat, míg lágral nem lobban, majd a sugázás és a porfelők nem végeznek vele? Mert ha így van, mit javasol? Hogyan tarthatnánk vissza a bosszúálló telepes hajókat, hogy ugyanezt tegyék az aurórával, és minden más általunk elérhető űrlakóvilággal? Tizenöt évtizeddel ezelőtt a földet büntetlenül felperzselhettük volna ilyen módon. Ma azonban már nem tehetjük meg. Semmi hasonlóra nem gondoltam, doktor Amadíró. Nem kívánom emberi lények szükséglelem pusztulását, még ha csupán földi emberekről van is szó. Ám mégis létezik olyan megoldás a föld elpusztítására, a lakosságának teljes megsemmisítése nélkül, amely még csak megtorlást sem vonhat maga után. Ön egy álmodozó, vagy talán nem is egészen normális. Hadd magyarázzam meg! Nem, fiatalember, kevés az időm, és az ön idézete miatt, amely felkeltette a kíváncsiságomat, már is túl sokat áldoztam belőle önre. Megértem, Doktor Amadíró, és elnézését kérem, ha a megengedetnél több idejét raboltam el. Mégis kérem, gondolja végig, amit mondtam, és miért ne éredhetne magához, ha felkelti az érdeklődését, amikor több időt szánhat majd rám, mint most. De azért ne várakozzék túl soká, mert akkor esetleg máshoz fordulok, mivel a földet mindenképpen elpusztítom. Ugye látja, hogy teljesen őszinte vagyok önhöz? A fiatalember ezzel megkockáztatott egy halvány mosolyt, amitől az arcbőre kissé megfeszült, de egyébként nem változtatta meg látványosan az arc kifejezését. Nos, akkor Isten önnel, és még egyszer köszönöm! Mondta, majd megfordult, és eltávozott madíró egy darabig töprengően nézett utána, azután megnyomott egy gombot az íróasztalán. Málun, tartsátok szemmel ennek a fiatalembernek minden lépését, és azt is tudni akarom, mikor és kivel beszél. Azonosítsák minden beszélgetőtársát, és kérdezzék is ki őket, akiket kijelölök hozzák ide, személyes kihallgatásra. De mindez kiméletesen csináljátok, Málun, kedves és barátságos formában. Még nem vagyok teljesen ura az itteni helyzetnek, amint ezt te is jól tudod. Végül azonban bizonyosan az lesz. Fasztorf már 36 évtizede él, és nyilvánvalóan öregszik. Ő viszont 8 évtizednyivel fiatalabb volt nála. Amadiro kilenc napon át tanulmányozta a befutó jelentéseket. Mandamus beszélt a robotjaival, néha az egyetemi kollégáival, még ritkábban a szomszédaival is váltott néhány szót. Minden társalgása kizárólag hétköznapi témákat érintett, és jóval a kilenc nap letelte előtt amadíró világosan ráébredt, hogy semmiképpen sem kelhet versenyre a fiatalember időelőnyével. Mandamus még csak a kezdetén járt várhatóan hosszú életének, és még akár harminc évtized is állhat előtte. Amadíró viszont legfejebb 8-10 évtizedre számíthatott. Miután pedig ismételten végig gondolta az ifjú szavait, növekvő nyugtalansággal gondolt rá, hogy talán valóban létezhet a föld megsemmisítésének valamilyen módja, amelyről ő esetleg mégsem szerezhet majd tudomást. megengedheti -e magának, hogy erre a csapásra a halála után kerüljön csak sor, és ő ne lehessen tanulja az eredményének? És ami talán még rosszabb, mindez még az élete során bekövetkezik, de más irányításával, másnak az újjával a kritikus gombokon. Nem, neki mindenképpen látnia kell ezt. Tanulja kell, hogy legyen, és cselekvő részese. Lehetséges, hogy Mandamus valóban bolond, vagy egyenesen őrült, de neki, Amadírónak mindenképpen bizonyosságot kell szereznie elfelől. Mikor Amadíro idáig jutott gondolataiban, magához kérette Mandamust. Tisztában volt egy döntése megalázó voltával, de azt az árat mindenképpen meg kellett fizetnie a bizonyosságért, hogy nélküle nem végezhetnek a földdel. És boldogan fizette meg ezt az árat. Míg arra is fölkészült, hogy Mandamust somolyogva és gőgös diadallal lép majd be hozzá. Nos, ezt is el kell majd viselnie. Mindezek után természetesen, mármint amennyiben a fiatalember ostobaságáról megbizonyosodik, meg kell őt büntetnie, amennyire csak egy civilizált társadalomban ez lehetséges. Ellenkező esetben viszont. Ezért kellemesen érintette, amikor Mandamus észszerű mértékű alázattal jelent meg előtte, és látszólag őszintén köszönte meg neki a második találkozás lehetőségét. Amadíró ezért úgy érezte, hogy viszonzásul neki is kegyet illik mutatnia iránta. Doktor Mandamus, az udvariatlanság bűnébe estem, amikor a múltkor tervének végighallgatása nélkül eltanácsoltam. Mondja hát el most, mit forgat az elméjében, míg meg nem állapíthatom, amint meggyőződésem, hogy elképzelése inkább ifjúkori bohóságból, mint sem hideg észérvebből táplálkozik. Akkor aztán ismét elbocsátom, de részemről mindennémű nehéztelés nélkül, és remélem ön sem távozik majd haraggal. Semmiképpen sem érezhetek haragot dr. Amadíró a tisztességes és türelmes meghallgatásért, de mi lesz, ha a mondani értelmesnek tűnik az ön számára, sőt, némi reményt is ébreszt? Abban az esetben észszerűvé válhat további együttműködésünk. Az igazán nagyszerű lesz, uram. Együtt többre juthatunk, mint külön-külön. De van-e bármilyen csábítóbb ajánlata az egyszerű együttműködésnél? Számíthatok-e némi jutalomra? Amadirót láthatóan kelletlenül érintette a kérdés. Természetesen nem leszek hálátlan, de mindössze a tanács egyik tagja és a robotikai intézet vezetője vagyok. Megvannak a korlátai, mit tehetek önért? – Ezt tökéletesen megértem, dr. Amadíró, de nem kaphatnék mégis valami határozott ígéretet most. Amadiro összevonta a szemüldökét, és azon kapta magát, hogy belebámul a másik éles, rezzenéstelenül határozott tekintetébe. – Árnyalatni megalázkodás sem látott benne. – Mégis mire gondol? – Semmi olyasmire, amit ne tehetne meg dr. Amadiro vegyen fel az intézet tagjai közé. Amennyiben megfelel a... Ettől ne tartson, megfelelek. Ennek megítélését nem hagyhatjuk a jelöltre. Meg kell vizsgálnunk a... Ugyan, doktor Amadiro? Hát így kell kezdődnie valamely együttműködésnek? Mivel múltkori távozásom óta minden lélegzetvételemet megfigyeltette, nem hiszem, hogy ne nézett volna utána az adataimnak. Ennek alapján tudnia kell, hogy megfelelek. Ha bármely oknál fogva nem lenne biztos ebben, azt sem remélné, hogy képes vagyok kiagyalni a mik és kártágunk megsemmisítésének terveit, és most nem is lehetnék itt a hivatalában. A madíró bensőjében egy pillanatra, mintha tűz lobbant volna. E töredék másodpercig úgy érezte, még a föld elpusztításának kilátása sem elég a kölyök ember hetvenkedésének elviseléséhez. Aztán visszatért megszokott arányérzéke, és ráerőltette magára a gondolatot, hogy éppen egy ilyen fiatal és vakmerő magában ilyen dermesztően biztos emberrel lenne szüksége. Mellesleg valóban tanulmányozta mandamus anyagait, és azok alapján a fiatal ember kétségtelenül megfelelt az intézet követelményeinek. Nyugodtan, vérnyomása enyhe megugrásának árán, felel tehát. Igaza van, Ön tényleg alkalmas? Akkor vegyen föl. A számítógépben bizonyosan benne vannak a szükséges formulák. Csak be kell táplálnia a nevemet, iskoláimat, végzettségemet, annak évét, valamint minden egyéb lehetséges statisztikai közhelyet, majd végül aláírnia a nevét. Amadiro egyetlen nélkül fordult a számítógéphez. Beütögette a szükséges adatokat, letépte a kiadott írást, Alá kanyarította a nevét, és átnyújtotta Mandamusnak. A mai keltezés áll rajta, e pillanattól az intézet munkatársa. Mandamus megvizsgálta a papírlapot, majd átnyújtotta egyik robotjának, amely beletette egy kis aktatáskába, és a hóna alá csapta azt. Köszönöm. Igazán kedves öntől, és én remélem sohasem okozok majd csalódást önnek. Nem kell megbánni a nagylelkű ítéletét a képességeimről. De még mindig hátra van egy kérdés. Igen? És pedig? Megtárgyalhatnánk esetleg a végső megjutalmazásom részleteit is? Természetesen csak a siker, a teljes siker esetére. Nem lenne egyszerűbb, ha ezt a teljes siker elérésének pillanatában, vagy arra az időre halasztanánk, amikor már biztosak lehetünk a győzelemben? Ésszerűségi alapon valóban így van, de én legalább annyira álmodozó is vagyok, mint amennyire ésszerűen gondolkodó lény. Szeretnék hát egy kicsit elábrándozni. No és miről óhajt ábrándozni? Tudomásom szerint, doktor Amadíró Fasztolf doktor, nincs valami jó állapotban. Elég hosszú időt leélt, és már nem tarthatja távol magától a halált sok évig. No és ha így van? Amint meghal, az ön pártja rámenősebbé válik, és a langyosabbak Fasztolf hívei közül esetleg új szövetségest keresnek maguknak. A következő választásokon már Fasztolf nélkül kétség kívül öné lesz a győzelem. Lehetséges. No és, ha így lenne? Akkor valójában ön lesz a tanács vezetője, és egyben az Aurora külpolitikájának irányítója, ami lényegében az összes űrlakóvilág külpolitikáját jelenti. Amennyiben pedig a terven beválik, az ön irányvonala olyan sikeres lesz, hogy a tanács aligha háríthatja el az ön elnök választását az első kínálkozó alkalommal. Igazán nagyra törőek az álmai fiatalember, és ha jóslatai valósággá válnak, akkor mi lesz? Önnek bizonyára nem lesz elég ideje az auróra és az intézet egyidejű irányítására. Azt kérem tehát, hogy amikor megérlelődik az elhatározása és lemond az intézet vezetésének jelenlegi posztjáról, legyen kész az én jelöltségem támogatására ebbe az intézetbe. Nem valószínű, hogy az ön személyes javaslatát visszautasítanák. E pozíció betöltéséhez különleges minősítésre van szükség, az is rendelkezésemre áll majd. Várjuk ki a végét, bizonyosodjunk meg róla. Én kész vagyok a várakozásra, de abban is biztos vagyok, hogy már jóval a teljes siker elérése előtt szívesen eleget tesz majd ennek a kérésemnek. Ezért kérem, eleve barátkozzék meg a gondolattal. És mindez mielőtt még egyetlen szót hallottam volna a lényegről? Nos jól van, ön már is az intézet tagja, és én majd igyekszem megbarátkozni személyes vágyai teljesítésének gondolatával. De most fejezzük be az előzetes tárgyalást, és árulja el nekem, hogyan képzeli a Föld megsemmisítését. Közben Amadiro alig észrevehető mozdulattal intette robotjait, hogy a beszélgetés egyes részleteit se tartsák meg emlékezetükbe. Mandamus halvány mosollyal ugyanerre intette a sajátjait. Akkor lássunk hozzá! Mielőtt azonban belevághatott volna, Amadiró váratlanul támadásba lendült. Egészen biztos benne, hogy mégsem a föld pártjánál. De hiszen a föld megsemmisítésének tervével jöttem önhöz. De ön csak annak a szoláriai nőnek a leszármazottja. Ha jól tudom, ötödíziglen. Igen, uram, ez a nyilvános adattárban is szerepel. De mi a jelentősége? A szoláriai nő hosszú ideje Fasztolf közeli munkatársa, barátja, védence. Ezért vagyok kíváncsi arra, nem rokon szenvezik -e ön az ő nézeteivel? Pusztán a leszármazásom miatt? Egy pillanatra mértatlankodás, sőt, talán harag villant a szemében. Orlikai összeszűkültek, de mindez szinte azonnal eltűnt és nyugodt hangon folytatta. Hasonlóan hosszú ideje az ön közeli munkatársa, barátja, védence dr. Vazilia Fasztolf, aki egyenesen dr. Fasztolf lánya. Ő közvetlen leszármazott. Kíváncsi lennék, ő nem rokon szenvezike az apja nézeteivel. Korábban magam is eltöprengtem ezen, de ő korán sem vádolható ilyesmivel, és vele kapcsolatban nincsenek is további kétségeim. Velem kapcsolatban sem kell lenniük, uram. Én űrlakó vagyok, és leghőbb vágyam, hogy az űrlakók legyenek a galaxis urai. Akkor minden rendben. Folytassa az fejtését. kifejtését. Máris. De ha nincs ellene kifogása, az elejétől kezdeném. A csillagászok véleménye szerint dr. Amadíró galaxisunkban millió számra földi jellegű bolygók, amelyeken emberi lények megtelepedhetnek a szükséges környezeti átalakításokat követően, mindennemű további geológiai terraformálás nélkül. A légkörük belélegezhető, óceáni vizük van, a talaj és az éghajlat elfogadható, létezik rajtuk élet. Valójában nem lehetne a levegőben szabad oxigén a tengeri moszatok közreműködése nélkül. A talaj elég kopár, ám ha az óceánnal együtt átesik a biológiai terraformálás folyamatán, vagyis miután benépesítették a földi életformákkal, az utóbbiak gyors szaporodásának indulhatnak, és végül a bolygó betelepíthető. Máris több száz ilyen bolygót fedeztek fel és tanulmányoztak, körülbelül a felüket pedig már el is foglalták a telepesek. Viszont az eddig felfedezett ilyen bolygók egyikén sem található olyan hallatlanul változatos és burjánzó élet, mint a földön. Sehol sem fordulnak elő fejlettebb lények, mint néhány féregszerű vagy rovarszerű gerinctelen, ami pedig a növényvilágot illeti legfőjebb páfrányféle bozótosokra számíthatunk. Értelmes lények kérdése fel sem merülhet, még csak távoli megközelítés alapján sem. Amadíro hallgatta a kimért mondatokat. Bemagolt szöveget darál. Mindezt előre megtanulta. Megrázkódott, és így szólt a fiatal emberhez. Én nem vagyok bolygókutató, doktor Mandamus. De kérem, higgyel, semmi olyasmit nem mond, amit eddig ne tudtam volna. Amint említettem, doktor Amadíró a legelejéről kezdem. A csillagászok tehát egyre biztosabbak benne, hogy a galaxisban nagyszámú lakható bolygó található, és mindegyikük, vagy csak nem mindegyikük jelentősen különbözik a Földtől. Valamely oknál fogva tehát a Föld egészen különös bolygónak tűnik, ezért a fejlődés ott alapvetően gyorsabb és a normálistól lényegesen eltérő módon megy végbe. Általában úgy érvelnek, Hogyha a galaxisban más, hozzánk hasonlóan értelmes lények is léteznének, már tudomást szereztek volna a terjeszkedésünkről, és ilyen vagy olyan módon tudomásunkra hozták volna a létezésük tényét. Igen, így van, uram. Hiszen ha nálunk is értelmesebb lények élnének a csillagrendszerünkben, bizonyára nem mi terjeszkedhettünk volna ilyen mértékben elsőként. Ezek szerint nyilvánvaló, hogy a hipertérben való közlekedés titka csak számunkra ismeretes ebben a rendszerben. Nincs kétségtelen bizonyítékunk rá, hogy mi vagyunk a galaxis legértelmesebb lényei, vagy legalábbis az egyetlenek, de igen nagy ennek a valószínűsége. Amadiro borongos félmosolyjal hallgatta beszélgető társát. A fiatalember elégi iskolás módszert követ mintha csak megrögzött ritmusban kopogtatná ki rögeszméjének lényegét. Ez a mániákusság egyik biztos jelének számított, és Amadiro ezért halványan reménykedni kezdett. Hát, ha tényleg van valami Mandamus tarsójába, amivel megfordíthatja a történelem őt elborítással fenyegető áradását. Továbbra is jól ismert tényeket közöl velem Mandamus. Mindenki tisztában van a Föld egyedi jellegével, és ezért valószínűleg valóban mi vagyunk a galaxis egyetlen értelmes lényei. És mégsem teszi föl senki az egyszerű kérdést. Miért? A földi emberek és a telepesek semmiképp. Egyszerűen elfogadják. Valami misztikus elképzelésük van a Földről, szent világnak tekintik azt, minél fogva különleges voltát természetes adottságnak tekintik. Ami pedig bennünket, űrlakókat illet, mi sem tesszük fel ezt a kérdést. Tudatosan figyelmen kívül hagyjuk inkább. Mindent megteszünk, hogy ne kelljen a földre gondolnunk, mivel ha mégis megtennénk, tovább kellene lépnünk, és el kellene fogadnunk a földi emberektől való származásunk tényét. Én nem látom jogosnak a kérdést. A miértre nem kell tudományosan megalapozott választ keresnünk, a véletlenszerű folyamatok fontos szerepet játszanak a fejlődés, és bizonyos mértékig minden egyéb természeti folyamat során is. Igaz ugyan, hogy millió számra léteznek lakható világok, a mindenkori fejlődés mégis mindegyiken a maga módján megy végbe. Legtöbbjükön ez közepes ütemet jelent, másokon feltűnően lassú, megint másokon szembeötlően gyors lehet ez a folyamat. Az is előfordulhat, hogy rendkívül lelassul, vagy hasonlóan földgyorsul. A föld éppen ez utóbbi osztályba tartozik, és ezért vagyunk mi is itt és most. No már most, ha felmerül a miért kérdése, egyetlen és nagyjából természetes válasz kínálkozik rá. A véletlen. A Amadiro várta, amikor robban ki ellenfele az észszerűen feloldhatatlan kérdés hatására, amit ráadásul tréfásan fogalmazott meg, ezzel is törekedvén a másik érvelésének tökéletes lerombolására. Mandamus azonban csak bámult rá néhány másodpercig mélyen ülő szemével, majd megérezte. Egyáltalán nem. Több kell egy-két szerencsés véletlennél a fejlődés mondjuk ezerszeres felgyorsításához. A Föld kivételével a helyi fejlődés üteme nagyjából megegyezik a környező kozmikus sugárzások által diktált ütemmel. Ez a sebesség azonban korán sem véletlenszerű, hanem inkább a kozmikus háttérerők által előidézett lassú változások eredménye. A Földön valami sokkal több mutációt idéz elő, mint az elvárható lenne és ennek semmi köze a kozmikus sugárzási háttérhez, ami ugyanúgy befolyásolja a földet, mint bármely más bolygót. Nos, talán most már valamivel tisztában látja a miért fontosságát. Akkor hát, dr. Mandamus, mivel már is az indokoltnál jóval nagyobb türelemmel hallgatom önt, megkérem, válaszoljon az önmaga által makacsúl feltett kérdésre. Vagy éppen csak ez a kérdése van, és válasz sehol? Igenis, van méltó válaszom. A magyarázata pedig abban rejlik, hogy a föld egy másik szempontból is kivételes bolygó. Hadd találgassak. Bizonyára nagyméretű kísérőjére gondol, de ez mégsem az ön felismerése. Koránt sem. De tegyük föl, hogy a nagyméretű kísérők közönséges jelenségnek tekinthető. A mi bolygórendszerünkből öt, a földében hét ilyen akad, és így tovább. A nagyméretű holdak egyetlen kivétellel kázóriások körül keringenek. Egyedül a föld kísérője, a hold, kering egy magánál nem sokkal nagyobb szilárd égitest körül. Megkockáztathatom újból a véletlen szót, dr. Mandamus. Ebben az esetben lehet szó véletlenről, de a hold attól még egyedülálló marad. Akkor is... Miféle összefüggés lehetséges a hold és a rendkívül sokrétű földi élet között? Lehetséges, hogy nem nyilvánvaló a dolog, és éppen kételkedhetünk is az összefüggésben. Mégis kevéssé valószínű, hogy egyetlen bolygó esetében két ilyen különleges jelenség mégsem függ össze egymással valahogy. Mellesleg én már rá is jöttem a kapcsolat jellegére. Valóban? No most kétségtelen jelét adta a fickó az őrültségének. Amadíró futó pillantást vetett a falon kúszó időjelző csíkra. Valóban nem volt túl sok ideje már erre a kérdésre, de azért csak fordalta a kíváncsiság. A hold az árapály hatásának köszönhetően lassan távolodik a földtől. A jelentős földi árapály jelensége ennek a nagyméretű kísérőnek köszönhető. A föld napja is előidéz hasonló mozgásokat, de azok alig harmadakkorák, mint a hold által keltettek. Hasonlóak a minapunk által az aurórán is okozottakhoz. És mivel a fentiek mögött a hold távolodik a földtől, a bolygórendszer kialakulásának korai szakaszában jóval közelebb lehetett hozzá. Márpedig minél közelebb volt, annál erőteljesebb ára okozott. Ennek pedig kétféle jelentős hatása volt az anya bolygóra. Folyamatosan mozgásban tartotta a föld kérgét, és ezáltal, valamint az óceánok vizének mozgása és a tengerfenékhez való surlódása révén lassította a föld forgását, és ennek következtében a forgási energia egy része hővé alakult át. A földnek emiatt minden más ismert lakható bolygójénál vékonyabb a kérge. Ráadásul az egyetlen lakott bolygó, amelyen élénk vulkanikus tevékenység és mozgás mozgásrendszer figyelhető meg. De lehetséges, hogy mindennek semmi köze sincs a burjánzó földi élethez. Azt mondom, dr. Mandamus, vagy térjen rá a lényegre, vagy távozzék. Kérem, doktor Amadiro, legyen türelemmel még egy kis ideig. Fontos, hogy helyesen értelmezzük a lényeget, ha egyszer eljutunk hozzá. Az árapály és a lemeztektonikai mozgások alapján gondosan elkészítettem a földkérek vegyi kialakulásának számítógépes modelljét, és hadd el vele, hogy eddig még senki sem csinált hasonlót ilyen részletes aprólékossággal. Még csak ez hiányzott. És teljesen világossá vált számomra. A kívánja, bármikor rendelkezésére bocsáthatom a megfelelő adatokat is, hogy a föld kérgében és köpenyének felső rétegeiben bármely más lakható bolygókhoz képest ezerszeres nagyságrendben koncentrálódik az uránium és a tórium. Ráadásul nem is egyenletesen, tehát előfordulnak olyan foltok, ahol ez a koncentráció még magasabb. És gondolom ezáltal veszélyesen megnövekszik a rádióaktivitás is. Nem, doktor Amadiro, az uránium és a tórium rendkívül gyengén rádióaktív, és ahol viszonylag nagyobb mennyiségben fordul elő, abszolút értelemben ott sem túlságosan koncentrálódik. És mindez, hadd ismételjem meg még egyszer, a nagyméretű hold létének köszönhető. Gondolom tehát, hogy bár a sugárzás nem elég erős az élet veszélyeztetéséhez, viszont fokozott mértékben idézelő mutációs jelenségeket. Erről van szó, dr. Mandamus. Pontosan. Előfordulhat néha egyes fajok szokatlanul gyors kihalása, másrésztről viszont új fajok is gyorsabban fejlődnek ki. Ez okozza az élekformák rendkívüli sokrétűségét és változatosságát. És végül mindez eddig csak a Földön vezetettel értelmes lények, következésképpen a civilizáció kialakulásához. Amadiro némán bólogatott. Ez a fiatalember mégsem teljesen őrült. Lehetséges, hogy téved, de semmiképpen sem bolond. És esetleg még igaza is lehet. Amadiro nem volt bolygókutató, tehát az érintett témában könyvekhez kell majd fordulnia, hogy megállapítsa. Nem, már régen ismert tényeket fedezette föl ez a mandamus, amint az gyakran előfordul egyes lelkes kutatókkal. Akad azonban egy fontos kérdés, amelyet azonnal ellenőriznie kell. Ön a föld megsemmisítésének lehetőségéről beszélt, ugyebár? Van ennek bármi köze a föld említett rendkívüli tulajdonságaihoz? Az ilyen egyedi tulajdonságok hasonlóan egyedi megközelítést igényelnek. – És ebben a konkrét esetben milyen legyen ez a megközelítés? – Mielőtt a módszer ismertetésére térnék, meg kell jegyeznem, hogy a Föld fizikai megsemmisítésének lehetősége bizonyos értelemben személyesen öntől függ. – Tőlem? – Igen, öntől. – Különben miért jöttem volna éppen önhöz ezzel a hosszú históriával, hanem azért, hogy meggyőzzem, Tudom, mit veszélek, és rávegyem önt az olyan természetű együttműködésre, amely döntő jelentőségű lehet a sikereimet illetően. Amadí mély délegzetet vett. És ha én visszautasítanám, fordulhatna esetleg valaki máshoz? Igen, abban az esetben máshoz is fordulhatnék. Miért? Valóban visszautasít? Talán nem, de tudni szeretném, mennyire vagyok fontos éppen én az ön számára. A válaszom nem annyira fontos ön nekem, mint amilyen én vagyok önnek. Együtt kell működnie velem. Kell? Legalábbis nagyon szeretném, ha önnek jobban tetszik ez a megfogalmazás. Ám ha ön az auróra, meg az űrlakók egyszer mindenkori győzelmét kívánja a föld és a telepesek fölött, akkor mindenképpen együtt kell működnie velem, akár tetszik önnek ez a megfogalmazás, akár nem. Akkor árulja el végre, pontosan mit kell tennem. Először is, mondja meg nekem, igaz-e, hogy az intézet valamikor korábban valóban kifejlesztett humanoid robotokat. Igen, összességében ötven készült belőlük. Ez a 15 és 20 évtizedekkel ezelőtti időszakban történt? Olyan régen. És mi lett a sorsuk azoknak a robotoknak? Kudarcot vallottunk velük. Megsemmisítették őket? Hogy megsemmisítettük-e? Ugyan ki meg ilyen drága robotokat. Raktárba helyeztük őket, az energiaforrásukat eltávolítottuk, és hosszú élettartamú mikrofúziós elemeket helyeztünk beléjük, a pozitronikus rendszerük minimális működtetése véget. Ezek szerint teljesen visszaállítható a működő képességük? Biztos vagyok benne. Mandamus feszes ritmusban ütögette jobb kezével a széke karfáját. – Akkor győzhetünk!